Les preguntes d'avui són Es neix amb bona estrella? Doncs s'ho va preguntar fa 10 anys l'investigador Richard Wiesenman així que va analitzar 1.000 persones excepcionalment afortunades i desafortunades. Conclusió de l'estudi Els voluntaris generaven gran part de la seva bona o mala fortuna per la forma en què pensaven i es comportaven. Les persones amb bona estrella eren optimistes, plenes d'energia i obertes a noves experiències. Els desafortunats eren més reservats, maldestres, ansiosos i poc disposats a treure profit a les oportunitats. En el seu següent estudi, Wiesemann va relacionar el benestar psicològic i físic amb la data de naixement. Va recollir dades de més de 40.000 persones. Va descobrir que els nascuts a l'estiu eren els més arriscats i consideraven el seu nivell de bona sort més alt que els nascuts a l'hivern. Va repetir l'experiment a l'hemisferi sud, també els nascuts a l'estiu, de, de setembre a febrer. Es consideraven més afortunats. El mes de naixement d'una persona, com Clou exerceix una petita però real influència sobre la forma en què aquesta es comporta. Per què se'ns arruguen els dits al banyar-nos? La culpa de la car de vella la té la composició de la capa de pell més superficial, l'epidermis. La capa externa de l'epidermis, anomenada l'estrat corni, està composta per bandes alternes de membrana celular, formada per lípids i l'interior consistent, en la seva majoria, en seratina, una substància molt amant de l'aigua. Així que quan les mans s'amaren d'aigua, la seratina l'assorbeix i s'infla, però l'interior dels dits no es fa més gros. Conseqüència inevitable A l'haver-hi una quantitat excessiva d'estrat corni, aquest s'arruga. Una acumulació que es limita als dits de mans i peus, perquè l’epidermis és molt més gruixuda que en cap altre lloc del cos. Les ungles també contenen ceratina i, per tant, tendeixen a sorbir l'aigua. Per això s'estoben al banyar-se. On està prohibit el monopoli? El lloc de taula del capitalisme no es pot jugar ni a Cuba ni a Corea del Nord. Tot el veto comunista, l'invent de Charles d'Arrou, un venedor a l'atur de la Gran Depressió, és el lloc de taula més venut al món es pot comprar centres països entre 37 idiomes. Quantes parelles perfectes té una persona? Doncs ni més ni menys que 1,52 milions. Només hem de fer números. Eliminant assassins, bojos i altres parelles potencials no desitjables, encara quedarien 380 milions de persones del sexe oposat d'entre 18 i 60 anys. S'estima que aproximadament un de cada 50 té la química adequada per a vostè, és a dir, que hi ha 7,6 milions de persones que us poden fer sospirar a simple vista. Assumint que una de cada 5 persones d'aquest grup tenen valors i creences similars, Llavors, en algun lloc hi ha almenys 1,52 milions de parelles perfectes esperant. Com trobar-les? Seguint la regla del 9%. És a dir, que si assisteixen a una festa amb 100 parelles possibles, només hem d'analitzar les primeres 9 persones que trobem a l'atzar abans d'escollir. Examinar menys del 9% implica que no disposareu de prou informació per prendre una bona decisió. I examinar més persones pot fer que us passi per alt una bona elecció. Per què els tombis caminen com els pingüins i amb els braços cap endavant? Doncs, per al rigor mortis. No es cregui tot el que veu a les pel·lícules. El més probable és que es moguin com qualsevol ésser humà i aixequin els braços només quan tenen l'oportunitat de capturar la seva pròxima víctima. Caminin com caminin, la veritat és que les seves ànsies de menjar, la seva agressivitat i la seva falta de coordinació tenen justificació mèdica en vida. Un professor de Howard ha enumerat possibles afeccions que explicarien els vells constuts zombis, com per exemple la hiperfàgia, pèrdua del sentit de la sacietat. Quina probabilitat té una persona que li toqui la grossa? Jugant un unic dècim, les opcions que la sort t'acompanyi serien d'una entre 85.000. Encara que l'últim que es perd és l'esperança, o sigui, l'esperança matemàtica, el que de mitjana es pot esperar guanyar amb una aposta és calcula multiplicant el valor dels possibles premis per la probabilitat de guanyar cada un d'ells. En el cas nadalenc, s'hauria de comptar la grossa, el segon i tercer premi, els dos quarts més aproximacions, premis menors, terminacions i retiagraments. L'esperança matemàtica que queda no és cap pessic milionari. Jugant un dècim de 20 euros, matemàticament podem esperar guanyar 14 euros. Conclusió matemàtica. Invertir en loteria és un joc perdedor, perquè els guanys mitjans al llarg de molt de temps jugant estarien per sota del 70% de la quantitat invertida, encara que sense equacions pel mig, en realitat guanya tothom, tant els que compren dècims com els que no. Com més gent jugui, menys impostos. Pagarem tots, fins i tot els que no juguem. Com sonen les naus a l'espai? Doncs la veritat és que no sonen per molt que s'hi esforci George Lucas. El so necessita un mitjà material que vibri per poder arribar a la nostra oïda. I a l'espai pràcticament no hi ha matèria. Evidentment, prou per transmetre una vibració com el so. O sigui, que a l'espai no se sent ni una mosca. Els pols oposats s'atrauen. Doncs fals. Un altre tòpic amorós científicament descartable, almenys a llarg termini. Tots els estudis que analitzen el comportament, les actituds i la longevitat de les parelles demostren clarament que, malgrat que els pols oposats realment tenen un cert valor d'atracció en les primeres etapes d'una relació, també són ingredients segurs d'una tensió a llarg termini i de ruptures. L'excepció, en aquest cas, confirma la regla una petita minoria perdura, però en la majoria dels casos la vida de la parella està contínuament alterada per discussions i desacords. Les relacions duradores per definició serien aquelles en què els dos membres mantenen similituds de raça, religió i ètnia i posseixen valors semblants sobre les idees socials, morals, ètics i polítics. <t 'anà> Barrejar begudes alcohòliques amb borratxa més? Doncs fals. El que fa mal no és barrejar, per molt que ho justifiquin l'endemà les excuses universals de la ressaca. El que determina la és la quantitat d'alcohol ingerida. A saber, Veure amb palleta no emborratxa més. El que passa, senzillament, és que amb palleta líquid s'ingereix més ràpid i els efectes s'aprecien abans. L'alcohol no ajuda a entrar en calor. De fet, el seu verdader efecte és el contrari, augmenta el risc d'hispotèrmia. Segons va descobrir un estudi, l'alcohol redueix l'habilitat de tremolar, que és com el cos crea calor. La UPC també tira per tenir alguns consells gens sobres per enganyar l'alcoholímetre. És inútil assegura prendre almax, mastegar xiclet, beure aigua i fins i tot vomitar. Doncs els alcoholímetres mesuren l'alcohol Espirat pels pulmons, no el contingut a l'estómac. Quants tipus de somriure existeixen? Hi ha més de 50 somriures diferents. El somriure és una de les expressions facials més freqüents. Només cal moure un sol múscul mentre que les restants emocions requereixen l'acció concertada de 3 a 5 músculs. És l'expressió més reconeixible, la que es pot veure a més distància i amb menys temps d'exposició, i és difícil no tornar a un somriure. La gent ho fa fins i tot davant les cares somrients d'una foto. Hi ha somriures de desdeny, esmorteïts, tristors, d'atacament, de temor... Paradoxalment, el múscul que genera els somriures de terror és diu risori. Confusió lògica. A vegades, a l'actual risori, les comissures s'eleven i l'aspecte és el d'un somriure una mica magnificat. A l'altra punta del rànquing hi ha el somriure fals, l'únic somriure mentider. Els somriures falsos són més asimètrics i mai estan acompanyats de l'acció dels músculs orbiculars de les parpelles. És a dir, no hi ha rastre de potes de gai ni, de ni del lleu descens de les celles. Si la ganyota falsa és pronunciada, l'indici subtil però decisiu es destaparà a través de les celles. Encara que puguin arribar a aparèixer potes de gall, les celles mai baixaran. Si aquestes apareixen aixecades i s'aproximen entre si, és signe de temor i inquietud. Aquesta combinació d'accions és extremadament difícil de realitzar de forma deliberada. Quants aficionats espanyols prefereixen el futbol al sexe? Doncs, un 72%. És a dir, 7 de cada 10 optarien per veure els gols del seu equip abans que arriscar-s'hi a un penal en pròpia porta. 6 de cada 10 planifiquen la seva vida al voltant dels partits. Les estadístiques fora del camp les subscriu el Centre d'Investigació d'Afers Socials, que ha preguntat sobre les passions futboleres d'aficionats dels 17 països europeus. A més a més, és una afició sentida. Dos de cada tres van confessar haver plorat durant un partit. Amb aquestes curiositats acabem el programa d'avui. El pròxim dia donarem respostes a més preguntes. Us esperem!